i Sina i Svatog Duha. Jutro skrenuši sa zapada ka istoku u osvit ovoga dana, rođendana, one koja je izvor svake u svakom danu, radosti svakog ko se ikad rodio, ko se danas rađa i ko će se roditi ako bude željan i žedan istinske radosti. Dakle, u osvit ovog dana, a se ka ovoj svetinji, Nad svetinjama, kao ovoj službi, nad službama, kao ovom bogu, nad bogovima, kao ovim riječima, koje su iznad svake riječi, kao ovom životu, koji svakog života. Ka ovom trenutku koji je iznad svakog trenutka, ka ovom sabranju, koja je iznad svakog sabranja, imali smo veliki ugođaj da gledamo izlazak sunca. Ono što vrlo često propuštamo, ono što je mnogima postalo nebitno, nevažno. Danas u osvit ovog dana koji je posvećen onoj koju tajnovidci nazivaju zorom novoga dana. Tako majku Božju nazivaju oni koji primiše svjetlost koja iz nje zasija zorom novoga dana i zaista jutroz. Sporim umom, ostrašenim srcem, gledajući onu lekciju koju nam sunce svakodnevno daje, uspjeli smo da prepoznamo da sunce nije daleko od zore, da se ono ne razvaja, da dan nije daleko od zore, to vrlo brzo ide. Osvit jevo već je sve obasjano svjetlošću. Stim što zora kao takva bez sunca nije potpuna. Zaista kad smo posmatrali kako sunce izlazi, mamić smo zaiste izvanredan ugao spuštajući se u Podgoricu, a pa taj on i obrez obrisi komova i pokvetija ne može bolje Biti kao kateheza ili mistagogija ovog dana. Vidjeli smo da ipak postoji jedan trenutak koji obilježava ono što će se dalje dešavati. A to je puštanje svjetlosti direktno iz sunčevog diska. Nivozaču nije lako Ni očima nije jednostavno A novo je I današnji praznik braće i sestre Čudo od praznika Čudo od događaja Jeste zora novoga dana Rođenje majke Božje Jeste zora novoga dana Počelo je da sviće Majka Božja se rodila I vrlo brzo će i sunce da grane. Kroz rođenje Sina njenog i Boga njenog i Boga našeg. I Sina Бог. I ta svjetlost koja će se roditi iz nje. Jeste nova svjetlost, braće i sestre. Jeste vječna svjetlost. U tom suncu nema nikakvih Ni grijeha, ni smrti tom suncu i toj svetlosti ne može da se približi ništa što dolazi iz oblasti tame, nikakav demon, nikakva teška pomisao, teško osjećanje, tamo smrt nema pristupa, tamo vrijeme nema dejstvo, ono koje ima na nas danas ako smo odvojeni, ...pod živog i vječnog Boga. Zato rođenjem Majke Božije... ...najavljuje se i rođenje vječnog života. I ova trpeza, ovaj presto koji je tu pred nama... ...jeste presto na koji je sjeo sam Bog. Kao što je sjeo i u njenu utrobu... ...kako kažu svete stihire. Bog koji sjedi na silama razumni. Jesi se na anđele, uzvišene činove sjeluje i u presto utrobljene za se се i sestre u ljudskoj prirodi. Ljudska priroda postaje carstvo Božije. Naša priroda, priroda koju svim imamo, uopšte ne znamo da iskoristimo. Mi ne znamo kakvi su potencijali. Oproстите i daj Bože Da ima nekoga svem svetoga Stefana koji to zna. Kakvi su potencijali ljudske prirode? Kože, glave, lobanje, mozga, bubrega, srca, jetre, želuce, mišića, nerava, pa onda dalje i tananije i finije. Kakve su mogućnosti duše, psihe? I kakve su mogućnosti duha, braćo i sestre, koga smo primili od duha Božijeg i koga nosimo u ovom sasudu tjelesnom? To su ogromne mogućnosti. A otkud one? One potiču upravo od tog trenutka kad je Bog postao čovjek i zacario se u ljudskoj prirodi. Ljudska priroda, tije ovo čovječje, postaje hran božanstva. Jedan od najboljih primjera jeste majka Božija. Žena, braćo i sest, rođena od Joakima i Jane, postaje presto Boži, A šta presto Boži, Jeste i presto Božiji. Postaje majka Božija. Bog prima plod i biva zaista njen sin. Istina, oca nema na zemlji. Iako je uproti, on oca nema na zemlji. Majku ima kao čovek, ali oca nema kao čovek. Odnosno, nema onoga od čijeg bi sjemena trebalo da se začne, misimo na ljudsko. Takvog čoveka nema, braćo i sest. Ako je rođen i postao čovek, on mu je otac. I kako je došlo do tog začeća? To je mnogo važno. To je tačka prekida ako to pogodimo, braći i sese to je novi život, to je novi dan ako to ne pogodimo, ništa možemo biti u ovom hramu ali nema struje, kao i silica što može biti u gusteru ali je pregolela nema svjetlosti tako i mi, u građenju tkivo crtve svetim kreštenjem ako ne primamo tu silu tu svjetlost i ne svjetlimo mi smo kao pregolela silica u divnom ambijentu I na divnom mjestu, ali ne, nema svjetlosti. A kako pregorimo? Tako što ne poštujemo taj dar i te mogućnosti koje imamo. I ova sveštena liturgija, koja je u direktnoj vezi sa Majkom Božijom. Nije to, braćujete sastu, uopšte daleko. Ovo što mi danas radimo, ovo svetlo jevanđelje koje držimo u rukama. Ovaj krst koji držimo u rukama, ove riječi koje smo čuli. To nam je sve došlo iz njene utrobe, znate? Ni, ni jednu jedinu rič nismo dobili, sem kroz njenu utrobu. Svaka čestica tijela Božijeg i svaka kap, krvi Božije, koju ćemo danas primiti i popiti, svaka, ali baš svaka, došla iz njene utrobe, iz raznih vinograda, razne peće, razne žitnice, razni mlinovi, razne ruke, i pravi i mie sile. I razne vatre pekve prosvoru i vino pravi. Ali samo kroz njenu utrobu braće i sestre, kroz svetu crkvu, kroz svetu liturgiju mi ćemo u tom hvebu i u tom vinu dobiti i primiti Božije tielo i Božju krv. A Boga nema na zemlji sem kroz Majku Božiju. Boga na zemlji nema bez presvete bogorodice, broći i sestra. Liturgije nema bez presvete bogorodice. Služimo li je, mi se sa njom povezujemo. Pričešćujemo li se, mi se pričešćujemo i njenom krvlju, kako uče oci crtve. Jer Bog je primio vječni Bog, nepristupni Bog. Primio je plot od njenu. I mi njemu, to je mnogo važno, braće i sredstvo, to je najvažnije, mi Bogu ovom oltaru, ovom hramu, znate kad bi smo mi prišli njemu, kad bi ovaj hrama uopšte bilo, kad bi ovaj oltar bio instaliran, kad bi smo se mi usudili da obučemo ove odežde i da izgovaramo ovako smjele riječi, da smo sa Bogom na ti, da ocu govorimo direktno, da Duha Svetoga prizivamo, da sinu privazimo i da ga držimo u ruki i da ga primamo sebe. Pa znate kada bi to moglo, braćište? Nikad. To je nemoguće. Ljudska priroda ne može da priđe Božijoj suštini, neprisutnom Bogu. A kako onda do toga dovazi? Kako je to postalo moguće? Kako je nam ovako pomalu i dosadno i previše komotno u ovoj crtvi? Nobi jedva čekajući da uključimo svoju pažnju neke nižaje sadržaje. Dakle to bude i kući. Majka dobra, najbolja, mnogo požrtvolana, djeca to ne poštuju. Njima je da se grupiraju u ulicama, tamo neka društva da ulaze, da se provode, da budu zanimljivi, popularni. Majku niko ne poštuje. Vrlo često i vrijeđa... i ruku namu digne. Tako i mi u našoj crkvi, ولو често dignemo ruku na aj, u božju. <coughs> Sebo ga oću istinu i, i Svetom Duhom i sada i u vjer i u vječno, vječno. Amen.